A i keď sa tu teda dalo využiť aj inak, je mi potešením pozdraviť všetkých prítomných práve v tejto bublinke, ktorou je už po 395. krát pesničková hitparáda slovenských a českých autorov a interpretov vykopávky rádia Slobodný vysielač. Berieme to v tejto oblasti cez to najcennejšie a najvzácnejšie, čo máme, keďže ide o našu srdečnú záležitosť a ako sa roky traduje. Láska je najsilnejšia zo všetkých vášní, lebo útočí zároveň na hlavu, srdce i telo. Tak, nech sa to darí aj tým pesničkám, ktoré dostanú priestor práve dnes. Príjemné počúvanie vám z Banskej Bystrice, Žová Peter Kršiak. Ten teraz pôjde o už tretie tohtoročné a celkovo 386. kolo. Otvoríme to všetko návratom a to tretím za albumovou peťkou skupiny Tým. Je z roku 1993 po skladbách S tebou bez teba a skúsim prísť, to bude Petrom Uličným, otextovaná melódia Páľa Haberu s názvom Život je nuda. No, ako kedy. Nemám šajnú, ako sa to mohlo stať. Sve dnes večer vážne začal fungovať. Ľudia nie sú naštvaní dostať banány. Láska pálí ostatnému, možná hákú. Všetkým zvokom riadne blíka v majáku. Ľudia nie sú maštalní, dostať sa lami. Svet sa točí do šlaka. Či v tom nie je nejaká buda. Všetko beží ako má, práve to je tá nuda. Naštva Vieta no, da? tú nudu zahnali. Poďme sa pozrieť na tento príbeh, ktorý sa začal písať v roku 1980, čo sa týka práve kapely s názvom Team. V tom 85. už bola snaha postaviť pôvodný repertoár do koncertného programu, ale muselo sa ísť ešte aj na základnú vojenskú službu a v 86. roku ponúkli prvý singlík s pesničkou Bech, ktorá zaznamenala úspech v televíznej súťaži 5xP, čo bolo 5 pekných pesničiek pre potešenie. A výraznejšie sa to začalo hýbať po príchode paľa Haberu, keď v roku 1988 potom ponúkli prvú profilovku, tak prišli pesničky, ktoré sa stali vyhľadávanými a Predajnosť cez 250 tisíc kusov, tak to už hovorí samé za seba. My sme sa posunuli do tých 90. -tých rokov, keď sa podarilo dať dohromady materiál práve na piatu profilovú LP platňu. Opäť sa pod dohľadom Dušana Antalíka točilo v jeho štúdiu, no a kvalitný podklad aj vďaka spolupráci s Miksážným majstrom v štúdiu Ebony Ivanom Jombíkom tak ten bol práve o pesničkách, ktoré boli aj spomínané ako naše novinky, plus táto singlovka a pridali sa aj ďalšie nahrávky, ktoré si našli svojho poslucháča, zostáva Dušan Antalík Milan dočekal, Pavel Habera Bohuškantor, Ivan Marček a Ivan Válek, to je práve ta základná, ktorá ...dala dohromady tento materiál. No, v prípade skupiny Team. tu zatiaľ nemôžeme hovoriť o nejakých extra úspechoch. Jedno strieborné umiestnenie s baladou nazvanou Čo s tým? Tá je práve z albumovej štvorky, ktorá nasledovala potom. To je všetko a zatiaľ najdlhšie v rebríčku 7 týždňov s hitovkou reklama na ticho. Viac sa vydolovať nepodarilo prípade Jirku Štedroňa, za ktorým otočíme teraz svoju pozornosť. Môžeme síce hovoriť len o bronzovej pozícii z 318. kola, keď boli v ponuke vlaky, ale dorazili až do cieľa. Lúčili sme sa po 15 týždňoch. Nasledovala nahrávka Šaty máš Bílé, dnes to bude 8. štart oproti 13. skupiny tým. No a pre Jirku Štedroňa si zajdeme do... 80. rokov, bude to trošku hlbší presun. 83. sa písal, keď spolupracoval so Zdeňkom Bartákom, ktorý v tom čase už sa točil aj okolo Michala Davida, pretože pesnička Nonstop, stop tá je všeobecne dostatočne známou. No a než došlo aj na spoluprácu s Dušanom Hlaváčkom, tak tu bol Jiří Štedroň, kapela 220. No a aj single, ktorý ho textoval Michal Bukovič a tejto nahrávke dal názov Hele Heleno. ani pre samotného Jiřího Štedroňa. Speváka, herca, textára, skladateľa, spisovateľa, bol aj podnikateľom. Údajne premýšľavý typ, zádumčivý, skôr introvert, ale zase s veľkou potrebou baviť svoje okolie a od tzv. sudičiek dostal toho do vienka naozaj dosť. Narodil sa do rodiny, kde sa v podstate nedalo bez muziky byť ani chvíľu. Jan Štedroň, to bol klavírista, údobný vedec, publicista, strýko Bohumír Štedroň, zase muzikolog, pedagóg, publicista, tiež klavírista, údobný historik, strýko Vladimír Štedroň, údobný skladateľ, bratranec Miloš, ten sa stal tiež skladateľom, aj vedcom, údobným pedagógom a brat Bohumír, zase prognostikom, manažerom, vysokoškolským pedagógom, no a Jezí ten po Janačkovej akadémii muzických umení pôsobil v divadle Večerní Brno, kde sa už ale profiloval viac ako spevák, než herec, ale dostal sa aj na iné dosky, ktoré tak povediac znamenajú svet divadlo poézie, divadlo X, štátne divadlo v Brne, hudobné divadlo a polo A potom na dlhé roky zvýťazila muzika, spievanie nad divadlom a herectvom, a to až do roku 2000, keď v pozícii obchodného riaditeľa Pragu koncertu šiel ponúknuť Karlínskemu divadlu spoluprácu a riaditeľ Ladislav Županič mu obratom ponúkol vystupovanie a úlohu a on to s radosťou prijal, pretože v tom čase už si myslel, že v podstate je to minulosť, čo sa týka umenia. My sme si teda zaspomínali na obdobie keď prišiel práve s touto singlovkou na b pesnička, ktorú mu zhudobnil Jiří možek. mám pokrk tajné lásky, ale s Jirkom Zmožkom s spolupracoval aj pri pesničke um, první sníh môže byť, že moji si dokážu vybaviť aj túto záležitosť ktorá už v našej ponuke bola bola dokonca jeho prvou súťažnou nahrávkou, ale Rebríček to nevidelo, podobne dopadli aj nahrávky, jak to chodí respektíve skôr, než odídeš, pretože Izrištiedron často aj na Slovensko chodil. A aj inaké tie slovenské pesničky, respektíve pesničky v Slovenčine mal možnosť naspievať. Prípadne môže sa vybaviť aj spolupráca s Richardom Stankem. Mám pocit, že na Bratislavskej líre spoločne jednu z pesniček ponúkli, ale tie najvýraznejšie ako Barbara Týden bez tebe a aj práve Hele Heleno, to je ta spolupráca so Zdeňkom Bartákom a do tohto obdobia sme sa opäť na chvíľočku vrátili, či bude trvať dlhšie, to si budeme mať možnosť už o 7 dní pozrieť. Pokiaľ ide o interpreta následujúcej pesničky ako solista, v podstate sa nám tu objavuje premiérovo, ale ide už o osobnosť, s ktorou určitú skúsenosť máme. Narodil sa v Kladne pred, uh, už je to 90. 1 rokov pomaličky, v apríli, uplynie táto doba pod menom Jerzy Rivola, ale získal si celkom slušnú pozornosť ako Vaby Rivola. Stal sa tremskou legendou medzi pesničkármi aktívny od záveru 50. do začiatku 90. rokov a stal sa autorom celej série tremských hitoviek a významným predstaviteľom tohto hnutia v krajinách českých a so svojím bratom Mirkom ako Mikim Rivolom sa tiež po nejednom pódiu mal možnosť pohybovať vyučený sústružník ktorý študoval gymnázium a nakoniec absolvoval strednú priemyselnú školu Strojársku nakladne nasledovala vojenská služba u PT Pákov neskôr pôsobil ako konštruktor cestných strojov ale už v mladosti sa zaoberal hrou na gitaru a skladaním pesničiek. Keď v 63. zakladal s bratom Mikim tramskú kapelu Hoboys, ktorá úspešne vystupovala na koncertoch v televízii a na prehliadkách typu Porta, tak netušil samozrejme, čo z toho napokon bude. Tá nasledujúca nahrávka, ona pôvodne už v 70. rokoch bola ponúkaná, ale my si vypočujeme verziu zo záveru 80 rokov, keď sa spojil s kapelou Pacifik. Vzniklo niekoľko titulov, medzi inými teda aj naša dnešná novinka číslo 3 s názvom Dlouhá cesta. Miel som sa radši usadit, když dostal ten šek.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 a ja neviediel, zda se vrátit mám. Jedom nákladním vagonu a mám pořádný hlad, prachy sú všechny v talónu a kúmí mi vedrem pat. Až přijdu zase do báru a whisky budu pýt. Koupim si radši kitaru, abych zas pulí Byla to dlouhá cesta a já byl stále Stále Mesta. A poslední můj fan. A já nevěděl, zda se vrátit mám, a já nevěděl, zda se vrátit mám. Tak v této chvíli to ještě netušíme ani my. Rok 1958 bol dosť zásadným, keď Vabirivola vstúpil do Tremskej osady s názvom Zlatý klíč, ktorú zakladal práve brat Miki ešte v 1956. No a potom si tam vybudoval svoje osadné sídlo po zakladajúcim členom aj Českej táborníckej únie, v ktorej pôsobil až do roku 1993 a svojou činnosťou inšpiroval tiež mnohých mladých ľudí a Trempov. Tá cesta jeho až taká dlhá zase nebola, pretože sa dožil iba 59. narodenín. Od 88. trpel rakovinou plúc, lekári mu aj vybrali polovičku a tiež vďaka tomu prestal fajčiť. V 88. sa zúčastnil tiež 3. svetového tremského potlachu vo Švajčiarsku, s bratom navštívil Austráliu a súťažil, respektíve zúčastnil sa skôr 4. potlachu v Kolorede. Napísal tak približne 270 pesničiek, nejaké tie poviedky, ktoré boli aj v časopisoch publikované a medzi tými pesničkami figuruje teda aj naša dnešná novinka číslo 3. Od Porty sa teraz presunieme k inému festivalu, ktorý bol sledovaný takým bežným poslucháčom. Ide o Bratislavskú Líru, Nebude to ani prvýkrát, ani naposledy, čo si budeme tento festival všímať. V tomto prípade nebude z ocenených tým najcenejším ani zlatou, ani ani bronzovou lírou, ale cena novinárov a hudobných kritikov sa do rúk jej interpreta dostala. A následne tento single potom spočinul aj na jeho prvej profilovej LP platni ktorou bola v roku 1985 profilovka s názvom Hurikán. Ideme naspäť na Moravu. Z Vyškova bol Jiříštiedroň z hranic. Na Morave je Dalibor Janda, narodený ako Václav. Keď naspieval dueto s Evou Olmerovou, tak ešte pod pôvodným krstným menom, ale Vladimír Poštulka ako textár, ten mu v prípade prvej sólovej nahrávky navrhol aby si to krstné meno zmenil, lebo už tu bol Vašek Meckář, Václav Vašák, aj dirigenti Zahradník a Hybš. Preto teda potreboval si tak trošku popremýšľať, ale nechodil ďaleko, lebo keď bol v kostole krstený, tak druhé meno bolo Dalibor. On tu pôvodne prvú singlovku chcel aj vydať iba pod krstným menom, ale toto v čase socializmu bolo tiež trošku komplikovanejšie. Keď ho už teda v Hitčaráde Karel a Jaroslav Uhlíř uvádzali. Mám pocit, že to bolo so skladbou Hráli sme Kličkovanou, tak už to bolo pod menom Dalibor Janda. No a potom došlo na repertoár, ktorý si zostavil aj s vlastnou kapelou Prototyp. No a tá singlovka, ktorá sprevádzala pesničku s názvom Pojď dáme reč, objavila sa na béčku. Lírová záležitosť a tá je názov Ostrovy. a už s nimi teda aj rodák z hranic na Olomoucku aj keď sa to spája potom čo sa týka detstva hlavne s časťou nazvanou drahotuše kde prežil svoje detstvo a prvé základné kroky bolo treba vykonať tam poprvýkrát aj verejne vystúpil s kapelou Pacific od 15 rokov potom hrával a spieval na tanečných zábavách po odchode do Prahy v 7. to boli pražské kaviárne, bary, neskôr po celej republike, aj v zahraničí, vo Švajčiarsku, Nemecku, v Španielsku, v Taliansku, na Kube, v Poľsku, aj v Sovieckom zveze. Štart dočela populárnej hudby, ten si odbil účinkovaním na dečinskej kotve. V 83. keď teda vznikol aj ten legendárny ahodový koktejl, ktorý ho aj vďaka slovenskému rozhlasovému programu Pozor zákruta, celkom slušne zviditeľnil. Stretol sa s basovým gitaristom a hráčom na klávesi Milom Veletom a ten sa stal kapelníkom novo vznikajúcej kapely Prototyp s klávesákom Jiřím Kahánkom, Bubeníkom Václavom Kroupom. To bol už druhý Prototyp, ale profesionálny v tomto prípade no a Suprafón začal celkom slušne za sebou vyrážať von a posúvať k poslucháčom aj single Žídy ako kaskader hráli sme kličkovanou taktidl, miny, hurikán všechno na Mars, pojď dáme řeč respektíve práve ostrovinu no a potom už došlo na prvú profilovku a aj s dvojkou kde si respektíve s trojkou 10 prstu pro život oslovil na natolko že si v tom čase potom na svoje konto pripísal hneď troch zlatých slávikov ale zatiaľ čo teda v tomto bol na najvyšších pozíciách u nás sa Dalibor ešte na tú najvyššiu priečku nedostal, dvakrát strieborný s nahrávkou snad sem si miel všímať víc a všechno na Mars sme mali aspoň raz na striebornej priečke treba k tomu ešte pripočítať aj bronzovú pozíciu a tretí bol aj v úvode písania histórie tejto hitparády v kole druhom vďaka skladbe máš se líp než ja to už bola albumová trojka. No, ale máme tu aj premiéru ďalšiu pripravenú a tá nás vráti na Slovensko. Zaspomíname si na spevácké umenie Viliama Čína, ktorého asi Modrý deň mnohí veľmi dobre poznajú, ale my si pre štart v tejto, vypomôžeme, v tejto chvíli vypomôžeme nahrávkou, ktorá by mala byť z roku 1969 a pôjde o skladbu, ktorú celosvetovo mali možnosť spopularizovať členovia formácie zvanej Aphrodite's Child gréckej rokovej skupiny, založenej v 67. Tými základnými členmi tohto zo skupenia boli Evangelos Odysseus Papatanasiu, Známy neskôr pod menom Vangelis a ako spevák a gitarista, ale respektíve bas-gitarista skôr Demis Rusos. Grécky zázrak v bielom plášti. My si vypočujeme slovenskú verziu otextovanú Alexandrom Karšajom a tá dostala názov Smiech a dášť. Zave, dáš smiechu mám na tvári, tom môj však znie. Dáš a smiech, smiechu dáš, sa dám, sa dám a si podobné. Slzy. V slovenskej verzii to bolo aj o smiechu. Aphrodite's Child to bola kapela, ktorá spievala alebo aspoň sa pokúšali to ponúkať v anglických verziách a zaznamenali aj niekoľko medzinárodných úspechov. Vydali tri albumy, vrátanie jedného soundtracku a niekoľko singlov. V roku 1972 sa ale potom kapela tak povediac rozpadla Napokon Vangelis aj Demis Russos sa stali úspešnými aj ako solovi umelci, Vangelis ako skladateľ a Demis Russos ako spevák. Toto je singlík, ktorý bol ponúknutý v roku 1968, pokiaľ ide o tú originálnu verziu a objavil sa tiež na premiérovom štúdiovom albume formácie Aphrodite's Child pod názvom End of the World. A v júli 68 to bolo aj ponúknuté ako singlová záležitosť. Zasalo sa to v tom čase veľkou hitovkou po celej Európe. Prvé miesto vo Francúzsku, druhé zase v niekoľkých ďalších krajinách. A do top 30 sa dostali aj v Spojenom kráľovstve a v západnom Nemecku. Pesničku písal teda Evangelos Patanesiu a Boris Bergman, nahrávka... Ta mala možnosť zaznamenať úspech aj v podaní speváčky menom Dalida ktorá ju dokonca natočila v troch rôznych verziách bol tam francúzsky text na jej francúzskú verziu albumu potom nemecký text zase na nemecku a taliansky logicky teda na talianskú verziu profilovky Dalida canta in italiano my sme počúvali slovensku podobu interpretov William Chinu. Dohľadať nejaké informácie o tomto pánovi je aktuálne komplikované. No a tak si vymýšľať, nepotrebujeme. Snáď len toľko, teda, že ten modrý deň, ktorý mal možnosť potom neskôr zviditeľniť aj cez televízne repete, že by mohla byť niekedy v budúcnosti jeho prípadnou ďalšou súťažnou skladbou. Dnes je tu premiéra v rámci 386. kola. Postupne sme počúvali skupinu Tým, v pesničke Život je Nuda, nasledovalo Hele Heleno, ježiho Štedroňa, dlouhá cesta v Abihory a skupiny Pacifik, Ostrovi Dalibore Jandu, no a tento smiech a dážď si budeme spájať s menom William Čino. Pred 7 dňami sme mali možnosť v tomto bloku spomínať chlapčenský úsmev a vaša patejdla v pozícii interpreta novinky číslo 1 Pieseň do vetra v podaní Vlada Oravca to bola druhá súťažná záležitosť trojkou nepospíchá Pavla Rota štvrtou novinkou titul Tam pod nebeskou bání interpretkou Eva Olmerová No a trojvý Hanna Zagorová, Petr Kotvalda, Standa Hložek sa nám v ponuke objavili druhýkrát takto pohromade. Tentoraz v titule Jinak to nejde. Po 15. kolách sme vyprovázali stretnutie s Tichom Pala Hamela a sem príblázen jen Jiřího Schellingera. Neúspešná novinka jediná to bola Kamila zde na Sichru. No a ďalej po 6. týždňoch to bolo už stopkou pre Jiřího Suchého. S nahrávkou piesne Jo, to sem ešte žil a po siedmich kolách sa porúčalo mít svůj kód Jitky Zelenkovej. V rebličku nám teda premiérovo spočinula, aj keď až na 20. mieste, v nahrávke Dýchol mráz Marcela Molnárova, 19 mali Marta Kubišová a Ve tvém obietí, 18 bola Arabela, Darinky Rolincovej a Jany Naďovej. Karel Zich a tím víc ste mám rád, to bola sedemnáctka, šestnáctkou Marika Gombitova a žena je Váza. Moriturite salutant Karla Kryla v tom čase kleslo až na 15. miesto. Pred ním bol čerstvý Michal Tučný, v singli Je to zvláštní. Trináctkou bola to láska Jany Kocianovej, dvanáctkou Igelit Honzu Nedvieda, jedenáctkou Nadia Urbánková a balada Dávám ti dar. Na 10. priečke sme mali pri 15. pobyte v revričku Michala Dočelomanského so skladbou zaránky Zarosi. Deviatkou bol hlídač krav Jarka Nohavicu, ktorý tak klesol z najvyššej pozície. Naopak z 20. na osmičku vyskočil Karel Gott a titul jdi za šťastím. Sedmičkou bolo hral na trúbku Barbary Haščákovej šestkou najúspešnejšia novinka z kola predošlého. Markétka Marie Rotrovej Peťkou jesenná láska Miroslava Žbírku, štvorkou žemie je Ľúto, skupín Loizo a Elán, bronzový bol Peternať a až sa znova narodím, strieborný Vašek Neckář so skladbou Tukitaru sem koupil kvôli Tobie, no a po piatýkrát na najvyššej priečke sme zaregistrovali slepú lásku Evi Kostolánio dnes do rebríčka vstúpime spôsobom, aký tu nie je častý, lebo bude stačiť jeden hudobný nástroj a nie je to tak dávno, čo sme ho počúvali z najvyššej priečky a už sa nám prepadol až takto hlboko. So skladbou moriturite salutant Karel kril. Cesta je prach a šťerk a u dusaná hlína a šedé kreslí do vlasu a zviesným vrach máš perk. Čo kamením se spíná a pírka touhy, skřídel Pegasu A z vjezdných máš kvrch, má co kamením se spíná a pírka touhy, skřídel Pegasu. Cesta je bič, je zlá, jak uliční dáma, má v ruce štítky, v pase stanyol A skočí očí chtíčí plá, když háže do neznáma, snídky, křehké rudý chladiol A z očí chtíčí plá, když háže do neznáma, věk křehké snídky, rudý chladiol Seržante Písek je bílý Jak paže Danieli, počkejte chvíli, mé oči uviděli tu strašně dávnou. Vteřinu zapomění seržantem mávnou a budem zasvěceni. Moriturite salutant, moriturite salutant.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 Pesta je ter a prach a u dusaná hlína, moza zná včelka od vlhkodlaka, rezavý kvér, môj brach a stôlet stará špína a děsnie velká bíja, oblaka. Rezavý kvér, môj brach a stôlet stará špína a děsnie velká bílá oblaka. Seržante písek je bílý, jak paže jeli, počkejte chvíli, mé oči uviděli, to strašně dávnou, vteřinu zapomněnou. Seržante mávnou a budem zasvěceni. Moriturite salutant, salutant. Ano, moriturite salutant. Dali, Karel Kryl na tomto městě už dvakrát figuroval, ale s touto pesničkou nie... V 35. kole sme tam mali veličenstvo kat z toho istého profilového titulu a demokracie v 125-ke bola práve na tejto pozícii a následne už pod čiarou. Za to interpretka, tá základná v prípade nasledujúcej nahrávky, bola 19. v podstate len nedávno v 327-ke, ešte v októbri minulého roka, na začiatku novembra. A dnes je tu v spoločnosti takej staršej kolegyne, nazvime to, v pesničke s názvom Arabela Darinka Rolincová a aj Jana Naďová. Práve na tom 19. mieste ich nachádzame tento raz. Lábus v pozícii Rumboraka no a Darinka Rolincová opäť na 19. priečke ale nie iba táto nahrávka alebo Máš Smolu ale aj tie predchádzajúce tituly sa takto hlboko pohybovali Cesta do rozprávky alebo Anielik môj prípadne Bez veľkej slávy za to dáma, ktorá je u Vystrieda, ktorá bola v tých začiatkoch veľkým vzorom môže byť, že zostala dodnes tá sa nám v týchto vodách veľmi často neobjavuje ale našli by sme aj 18. pozíciu a to bolo vďaka titulu dvaja ešte v roku no, naprelome rokov 23-24, keď sme ju počúvali ako 18 a osemnástou bola aj študentská láska ktorá sa v zápäti porúčala tentoraz je tu práve v tejto nahrávke prichádzajúcej už tým, ktorí nás monitorujú pravidelne, všetko jasné. Opäť sa vrátime za Marikou Gombitovou, ktorej titul s názvom Žena je váza patrí medzi tých 8 klesajúcich v aktuálnom rebríčku a tak ju nemôžeme nájsť nikde inde, ako práve na tomto dnešnom 18. mieste. Žena je vás, No, keď sa nám rozbije načlepí aj to, čo dnes budeme ešte rozoberať v minútach nasledujúcich, tak si povedzme, že Marika sa vracia na 18. pozíciu po dvoch týždňoch, ten predchádzajúci, tam sme ju zastihli na 6, 16. priečke. Prejdeme teraz k pozícii číslo 17 a k prvému z 8 vstúpajúcich titulov. No a aj v prípade tejto dámy, ktorá ju vystriedá a ktorá bola rovnako víťazkovou Bratislavskej líry, ale o 10 rokov skôr, ešte v 68. roku, tak sme 17. pozíciu riešili v podstate len nedávno, v auguste tohto roka, respektíve tohto roka minulého roka, ako si si človek nemôže stále zvyknuť. už máme 26. na konci. No a 17. vtedy bola s nahrávkou nazvanou Mama, dnes je v rebríčku už s trošku iným titulom, nazvaným Vetvem obietí. Marta Kubišová, ktorá nám postupuje z 19. na to dnešné 17. miesto. Hozím, viem, že hozím, srdce, jak se sa zdámy Dívám se dojetí, když jsem s tebou, když jsem ve tvé obětí. Hozím, tím, že hozím. každý všední den miláčka posvětí, moje štěstí to ještě stíp napřetí, když jsem s tebou, když jsem ve tvé obětí. Ráda chodím v slunci zlaté, na procházku v podletí, jenže co tě znám, i slunce dám teď za tvé obietí. V knížky vracím nepřečtené, zkrátka nemám ponietí, co sem schopna všechno vyměniť, jen za tvé obietí. Láska má, je prostě vidění, svět každodenní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 Hraj srdce mění a já hozím, vím, že hozím, každý všední den mi láska posvětí, moje štěstí, to je štěstí na předsím, když jsem s tebou, když jsem s tebou, když jsem s tebou, když jsem vebém obětí. No v tejto zóne jediné dielo, ktoré si polepšilo je práve 17. v konečnom poradí za interpretom tej nasledujúcej nahrávky si zájdeme teda tiež na 16. priečku, lebo čaká na nás pán, ktorý je na tom podobne ako predchádzajúce dve dámy tiež výťazom Bratislavskej líry, ale ešte toho prvého ročníka. Takže to je už jasná indícia, že opäť sa dostane k slovu aj Karel God, ktorý už u nás 16. bol a to vďaka nahrávkam kávu si osladím. Stokrát chválím čas, kam sa schoulíš a dnes teda po štvrtýkrát to bude vďaka titulu nazvanému Jdi za štestím kráča takým pomalým tempom a už sa blíži pomaličky do finále svojho účinkovania, ktoré môže byť aj o týždeň, ale ešte by to snáď mohol nejakú chvíľku vydržať, pretože vreblíčku je po 13. krát. No, tak nech kráča za tým šťastím aj naďalej pekne. Když ti krát, už láska nedá spať, ti za šťastím Když se cítíš sám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 dál, jako řeky prout. Vždyť rád, až nízko sú tak lízko. Když ti jedenkrát, už láska nedá spát, ty sa štěstím. Včerejšku se spá a chorý naštěstí. Kdybys nemiel z čeho žít, kdybys poslepu miel jít, vytroč se svých bran a láskou jenom v nám my Posledních ti zaštěstí, i kdyby tvůj síl, jen krůček vstálen byl ti zaštěstí, i kdyby spyl mám stát. Žádí za štěstím. U stejně spal A sala láskou běždál Vždyť My jsme za tím štěstím Sice niekoho iného, opetovného prípadného šampióna, vykročili v tradičnom čase a už máme za sebou prehliadku nielen noviniek, ale aj najspodnejšej časti vynoveného rebríčka. Postupne z 20. miesta zneli moriturite salutant Karla Kryla z 19. Arabela, Darinky Rolincovej a Jany Naďovej z 18. priečky Marika Gombitová v titule Žena je váza. Ve tvém obietí Marty Kubišovej, to bola 17 a 16. jdi za šťastím Karla Gota. V podstate, keď tak spätne rekapitulujeme, tak takmer všetci sa na tej líre ako takej objavili, Karel Kryl síce iba ako host, nebol, mám pocit, súťažiaci Madarinka tiež len v podstate ako e, súčasť nejakého spoločného projektu s viacerými spevákmi, to tam v nejakom osemdesiatom, piatom roku. Vtedy interpretovali, ale zvyšný traja interpretiti si už domov nosili aj ocenenia. Karel Godaj bronz v 69. za titul Hej páni konšelé. Dnes, teda v tejto zóne, táto zostava, keďže tu nemáme žiadnu obhajobu, tak okrem tých 8 pohoršení a respektíve aj polepšení sú v rebríčku aj 4 čerstvé nahrávky, čtyri novinky, jedna to mala isté, ale napokon sa tam dokázali preškriábať ako kvarteto a budeme aj rekapitulovať tých, ktorí nás opušťajú, ale teraz sa pozrieme opäť v tradičnom čase medzi 16. a 15. miestom do kalendárika a budeme si rekapitulovať ostatný týždeň, dní medzi tým 9. až aktuálnym 15. januárovým dňom. Začneme Darkom Vostřelom, ktorého pôsobenie na divadelných doskách aj pred filmovou kamerou by mohlo byť mnohým známe, hlavne vďaka šialene Smutnej Princeznej, kde po boku Jozefa Kemra sa mal možnosť objaviť ako jeden z tých tajných agentov kujme pikle pikle kujme inak z okolnosti práve Jozef Kemer nás v tento deň 15. januára o roku 1995 opustil bol o 7 rokov starší od Darka Vostřela, ktorý zase pre zmenu zomrel o 3 roky skôr v 92. Jan Sahara Hedl spájaný s Barou Basikovou a skupinou Precedens ten ročníkom 1957 tiež sa spája s tým 9. januárom a o 20 ročia mladšou je Lucia Šoralová aktuálne by mala byť manželkou Ondria Soukupa Ladislav Vodička 10. január a rok 1931 95. výročie si pripomíname a pripomenieme si aj pesničko už teraz to môžem prezradiť od neho o 19 rokov neskôr narodený Eduard Parma Mlačí. Ten sa stal hlavne autorom, svojho času spolupracujúcim napríklad s Jirkom Kornom. No a Pavel Noha, narodený v roku 1964, svoje najväčšie momenty úspechu zažil po boku Lindy Finkovej, keď bol súčasťou koncertných vystúpení Hanky Zagorovej a orchestra Karla Wagnera aj so standom hložkom po odchode Petra Kotvalda. Michal Tučný jeho 79. výročie narodenia sme si pripomenuli 11. januára. Ročníkom 1952 je Viera Vajsarová a o rok mladším Jaromír Vondra zvaný Šroub. Súčasť kapely Hoptrop 12. január 1982, to je narodený nový termín Roba Papa, potom prejdeme k 14. V roku 1944 sa narodil basgitarista a kapelník skupiny Rangers, respektíve plavci Antonín Hájek, Pavel Ružička zvaný Orm. Pod touto skrátkou sa veľmi často objavuje. Ten sa narodil v roku 1950 a po ňom o tri roky neskôr v Gotvaldové aj Jana Kratochvílová. To je takmer kompletka. Budeme sa ešte samozrejme pozerať aj na iné mená z iných oblastí v rámci 15. januárového dňa. No ale teraz na nás čaká avizovaný vladislav Vodička. Práve za ním mierime rodákom z Prahy, ktorý sa stal takým tým takzvaným českým Johnim Cashom. Bol interpret svetového mena, ktorý bol jeho vzorom a v podstate mnohí si to aj inak vysvetliť už ani nedalo, nemohli a Ladislav Vodíčka, ktorý spočiatku spolupracoval hlavne s Jerím Brabcom a jeho countrybeatom, než došlo na kapelu s názvom Vodomilové, tak už mal na svojom konte niekoľko hitoviek, my si vypočujeme tú, ktorú práve celosvetovo pod názvom Ring of Fire mal možnosť zviditeľniť samotný Johnny Cash, no a Vladislav vodička v tej českej verzii spieval o tom, že nie je to úplne najideálnejšie na tomto svete. Vím, že láskadím, Proto teď tu hlásam Noc, keď sa Se hned Nápěv písní, co se proslýchají, tady zpívám těm, co teď možná lásku tají, je to zlé, zlé, zlé, hoří jak drou, hoří jak drou. Sní, co se proslychají tady zpívám těm co teď možná lásku tají je to zlé, zlé, zlé hoří jak krou hoří jak krou dusím někou řeslou a vím, že klesám zlou, přesto vzdávám lásce dík, O ako pro sebý. Nápět písní, co se proslýchají, tady zpívám těm, co teď možná nás utají. Je to zlé, zlé, zlé, hoří ako, hoří ako. Nápět písní, co se proslýchají, tady zpívám těm, co teď možná nás hútají. Je to zle zle zle poží jak tro poży jak tro je to zle zle ze poży jak tro poży jak tro poří jak tro poří aj najhoršie, táto pesnička keď bola v našej ponuke, tak Rebríček nevidela a podobne na tom bol Vladislav Vodička aj s predchádzajúcim súťažným popevkom a tiež výraznou hitovkou z jeho spevníka, skladbou Shane a Rebríček nevidela ani skladba Lány sluncem rozpálené 20. bola aspoň s nahrávkou Já tu zemi znám v 217. kole a vyššie sa dostal s predchádzajúcim titulom v minulom roku ponúknutou skladbou mnesta chat bol dvakrát 15 a 6 ale v zápätí aj pod čiarou dnes takáto spomienka na pesničku, ktorá má celkom zaujímavé pozadie čo sa týka vzniku originálu lebo autorstvo nie je úplne jednoznačné považovaná za skladateľku je druhá manželka Johnnyho Keša June, ktorá ju mala napísať údajne ešte s istým Merlom Kilgorom a, a napokon ju natočila v 62. jej sestra Anita Kartrová a potom čo počul pesničku Johnny Cash a mal sen, že v ňom počuje za sprívodu mexických rohov určité tóny, tak uh, Anite interpret tej pôvodnej verzie udajne odkázal, dávam ti na to 5 alebo 6 mesiacov a ak dovtedy z toho neurobíš hit tak ju natočím ja tak, ako ju cítim a aj ju v marci roku 1963 ponúkol a čoskoro sa stala celosvetovým šlágrom v tejto oblasti, v ktorej Johnny Cash vynikal tie okolnosti vzniku, ale potom spochybnila jeho manželka Vivienne s ktorou mal predchádzajúce skúsenosti a tá údajne do jednej z knih napísala, že ju privádza do úžasu Starostlivo rozprávaný príbeh, ktorý June o písaní tejto pesničke pre Johnnyho kadetade rozprávala, pretože ona ju nezložila. Údajne je to smiešne pravda je, že tú pesničku písal Johnny Cash pod vplyvom práškov a alkoholu o určitej privátnej časti ženského tela. Aj takéto veci kolujú v prípade nahrávky Ring of Fire, my sme počúvali a spomínali hlavne teda na Ladislava Vodičku, ktorý vyštudoval pôvodne Strojníckú fakultu a spievať začal v 61. ako 30-ročný s kapelou Tempest. O zhruba 5 rokov neskôr mu Jiří Brabec ponúkol angažman vo svojom kántribíte, kde mal už ďalších interpretov typu Karel Kahovec, bola tam Naďa Urbánková, najvýraznejšia hviezda, hlavne v tom nasledujúcom období. Aj Mirek Černý spolupracoval s Country Beatom, takže sa tam tých interpretov stretlo niekoľko. Keď v roku 1970 prekonal Vladislav Vodička mozgovú príhodu, a tak sa potom s Jiřím Brabcom rozišiel po tej umeleckej stránke, No a vznikla tak kapela Vodomilové, respektíve stala sa jeho sprievodnou formáciou a začali spoločne obchádzať jednotlivé koncertné pódia a spolupracovali s Michalom Bukovičom ako textárom na viacerých pesničkách. A zatiaľ, čo teda to meno by vás ťahalo priezvisko k, skôr k tej vode, tak Ladislav Vodička mal svoj repertoár postavený predovšetkým na pesničkách, ktoré sa týkali vlakov a všetkého k tomu prináležiaceho. Dnes ale táto spomienka, no a po nej sa vraciame k tomu súťažnému, čo tu máme pripravené a čo by malo dostať priestor. Ideme za 15. nahrávkou. No a Michal Bukovič môže byť opäť spomínaný, pretože práve s Karlom Zichom sa toto meno spája najčastejšie. Aj keď teda v prípade následujúcej nahrávky by sme sa k tejto spolupráci až tak zase dopracovať nemali, pretože titul s názvom Tým víc ste mám rád. To už je práca textárska zo strany Iva Fischera, Melódia Gordona, Lake Futa. Karel Zich s touto skladbičkou sa už u nás pohybuje tiež pekne dlho. Je to jeho jedenácte umiestnenie.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 a jen bych zářil spod oblohy, bohužel k tomu nemám vlohy, ale tím víc, tím víc tě mám rád. prečo mal vlohy Karel tak toho sa našlo viac počas jeho života. Bol tam šport, venoval sa gymnastike, kánoistike, hádzanej cyklistike, hral hokej, neskôr aj tenis, ale v 64. keď sa zúčastnil konkurzu do kapely Framus, ktorá neskôr teda mala názov Framus 5 a nakoniec tam ani nespieval, tak to rozhodlo aj o jeho hudobnej ceste, bol členom spiritual quintetu, najskôr 4 roky, potom sa tam oblúkom v 90. rokoch vrátil. Pesničky Danigol alebo Kovbojú v nářek na albume písne Amerického západu. To sú jasné dôkazové materiály, že to už na sklonku 60. rokov bolo zaujímavé. No a potom sa vydal na tú sólovú cestu v 74. roku, krátko predtým ešte s Jozefom Laufrom, Dali dohromady pesničku s názvom Ten strom. Ten strom je náš, ktorá vznikla k 30. výročiu Slovenského národného povstania. A od tejto témy sa ani veľmi vzdialovať nemusíme, lebo dnes tu máme Svetový deň armády. V rámci socialistického kalendára to bol deň Československého raketového vojska a dielostralectva 15. januárový a ono to má svoje pozadie pretože 5 delostreleckých plukov prvého Československého armádneho zboru sa v priestore Jaslo v Polsku neúspešne podielalo, respektíve skôr úspešne podielalo na rozbehnutí inak by to nebol ten deň keby mali úspech na rozbehnutí útočnej operácie proti vtedy nemeckým vojakom Výročie bolo od roku 1948 potom oslavované ako deň československého delostrelectva a uctievala sa statočnosť vojakov, ktorí obetovali svoje životy na ochranu našej krajiny a ľudí, ktorí v nich žijú, takto oficiálne sa to krásne hovorilo. No ten dnešný 15. januárový deň má aj svojich meninových oslávencov na slovenskej strane je to Dobroslav, majiteľ mena slovanského pôvodu význam je nám jasný malo by sa sláviť hlavne to dobro v Českej republike má svoj sviatok Alice, majiteľka ženského mena. Takého nejasného pôvodu významu často považované je za odvodeninu mena Alžbeta alebo Adelaide. Z toho posledného sa potom najčastejšie vyberá ako význam ušľachtilá a vznešená. Ďalšie mená podobného významu sú Adela s tým dlžňom na Ečko alebo Heidi. Alice je zdrobnelina starého mena Adal Heidis, takže kto chce, nájde významy a nájde spojitosť s čímkoľvek, my si to ale dnes spojiť nemáme s čím veľmi, pretože nasledujúca interpretka to je Naďa Urbánková a to je dáma, ktorej hlas tiež zostáva je jasný, nezameniteľný, tých 5 titulov Zlatá slávica nezískala. Len tak náhodou, keď získate jedného, dobre, dvoch, dobre, ešte stále to môže byť o tom, že tam je nejaká, nejaký dozvuk toho predchádzajúceho obdobia, ale keď už ste na najvyššej pozícii 3, čtvrtý, 5 rok, to už ani sami písať písací hlasy do ankety, takže je tam aj kopec zaujímavého materiálu, ktorý zostal zaznamenaný a my z toho dnes opätovne povytiahneme práve pesničku s názvom dávam ti dar, ktorá nám sice klesá z 11. na 14. miesto, ale je tu už po 10. krát umiestnená. takže už porovnávame Predchádzajúce umiestnenia jednotlivých interpretov, aj Karel Zich bol už x 15 a vždy s inou pesničkou, tak ako je dnes na tejto pozícii Nadia Urbánková si aj štrnáctku užila a to hlavne v prípade spolupráce s Jirkom Grossmanom pri pesničke Drahý môj, lebo hneď trikrát sa takto vysoko alebo hlboko, záleží podľa uhlu pohľadu, umiestnila a trikrát bola aj s ďalšími dvomi skladbami na tejto priečke, či už to bola skla, skála alebo nic moc no a dnes sa tam teda počase opätovne vracia práve vďaka titulu s názvom Dávam ti dar no a ani interpret nasledujúci s 13 konkrétnou nemal a nebude mať dnes ojedinelú ojedinelé spojenie nejakú súvislosť, ale predtým sa poďme pozrieť na ten dnešný termín čiže 15. januára z toho historického pohľadu bola tu svojho času aj korunovácia za anglickú kráľovnu vo Westminsterskom opáctve Alžbeta prva, ešte v roku 1559 sa teda ocitla s korunkou na hlave rok 1620 bol o tom, keď predstaviteľi českých moravských, slieských, rakúskych a uhorských protestantských stavov uzavreli v Bratislave tzv. väčšné spojenectvo, ale vieme, ako to s tou väčšnosťou býva, ako sme to mali aj so Sovietským zväzom. V Londýne otvorili Britské múzeum v tento deň v roku 1759. O 17 rokov neskôr dekrétom panovníčky Márie Terézie zriadili na Slovensku tri diecézy, banskobistrickú, Spišsku a rožňavskú. Polovička 19. storočia bola aj o Ľudovitovi Štúrovi. Uhorský kráľ Ferdinand V mu vtedy povolil vydávanie slovenských politických novín. A tak potom 1. augusta 1845 vyšlo prvé číslo novín písaných uzákonenou štúrovskou slovenčinou s názvom Slovenské národnie noviny, samé MKEI, O tri roky neskôr Ľudovit Štúr tiež prehovoril na historicky významnom zasadnutí uhorského snemu v Bratislave o jazykových právach Slovákov a požadoval zavedenie materínskeho jazyka ako vyučovacieho na obecných školách a tiež ako jazyka bohoslúžieb. Kde sme dnes zo so Slovenčinou dospeli? To už je tiež téma, ktorá by možno potrebovala rozobrať, ale na tomto mieste nie. Slovenčina by tu mohla znieť vďaka nasledujúcej nahrávke, čaká na nás totižto pán, no keď to tak letmo pozerám, no už to bude možno aj 17. umiestnenie na 13. priečke, samozrejme s tými predchádzajúcimi titulmi, pretože sa tam ocitli aj také skladby ako sme svoji, Kristinka iba spí, poďme sa zachrániť a to dvakrát, potom Už je tu láska. Ďalej chrán svoje bláznovstva, so mnou nikdy nezostarneš, trikrát bol 13 s titulom Láska je tu s vami, následne raz tam bol aj profesor Indigo, raz aj pesnička poslednýkrát a dvakrát Zuzka, ktorá sa 13. Ne, nedočkala čo sa týka umiestnení celkovo, ale 13. bola dvakrát a to hneď pred rozľúčkou a dnes je 13. Peter Nať aj s pesničkou, ktorá v kole predchádzajúcom bola ešte bronzová a stále nesie názov, až sa znova narodím. Neviem, neviem, či by sme sa u mnohých dočkali odpovede rovnakého druhu, či na tento svet v takom stave, v akom ho aktuálne máme, by sa ešte chceli mnohí vrácať, alebo by sa radšej vrátili do inej doby. A keď bude v budúcnosti ešte horšie, tak neviem, či bude vôbec ten návrat mať aj nejaký význam, ale to je medzi nebom a zemou a Viac sa dozvieme až v čase, keď na to príde, či nezostane len tma, alebo ešte tam bude nejaké svetlo na tzv. konci tunela. Poďme sa pozrieť na 20. storočie v súvislosti s 15. januárom. Tiež to bola doba ehm, premenlivá, častokrát búrlivá, niekde aj pokojnejšia a príjemnejšia. Rok ale 1900 ten zase až taký pokojný nebol, pretože... V oblasti Kladna vypukla vtedy veľká banícká stávka všetkých baníkov, horníkov Kladenského revíru. V roku 1900 trvala do 10. apríla, pričom 29. januára k prehovoril k stávkujúcim horníkom, baníkom neskorší prezident Tomáš Garik Masaryk. V 1937 do užívania odovzdali v Bratislave ústav na výkon trestu odnetia slobody a ústav na výkon väzby, ale presne tak, ako to svojho času spieval aj Honza Vyčítal v pesničke Semtex, je to budova, ktorá stále iba čaká na tých pravých. A či sa dočká, to je tiež otázne. V 1943 vo Washingtone dokončili zase výstavbu novej budovy ministerstva obrany to ten legendárny Pentagon v tom čase najväčšia administratívna budova na tejto planéte v roku 1945 to už tu bolo spomínané za účasti piatich dielost streleckých plukov prvého československého armádneho zboru začala bitka pri Jasle Výročie bolo oslavované ako Deň Československého delostralectva. V 1971 prezident Egypta Anvar Sadat a predseda prezidia Najvyššieho Sovietu Sovietského zväzu Nikolaj Podgorný otvorili Asuánsku Vysokú Priehradu. O dva roky neskôr v 73. sa uskutočnila prvá oficiálna návšteva predstaviteľa Izraela vo Vatikáne tedajší pápež Pavol VI prijal vtedajšiu izraelskú premiérku Goldu Merovú. Americký prezident Richard Nixon v ten istý deň v tom istom roku nariadil zastaviť letecké bombardovanie Severného Vietnamu, delostreleckú paľbu a ďalšie kladenie mín. Začali sa snáď už upokojovať, ale žiaľ ono to nezostalo iba pri týchto veciach a v 70. rokoch, keď o tri roky neskôr Sáru Jane Moore odsúdili na doživotný trest za pokus o atentát na ďalšieho prezidenta, Geralda Forda v San Francisco v septembri predchádzajúceho roku. 1989 sa písal letopočet, keď Československé poriadkové síly zasiahli proti nepovolenej demonstrácii na Václavskom námestí v Prahe, pri 20. výročí úmrtia študenta Jana Palacha zadržaných bolo 91 osôb. Tie prejavy nespokojnosti rástly od spontánnych do organizovaných manifestácií. Jedna z prvých na Slovensku bola 25. marca 1988. To bola tá sviečková demonstrácia v Bratislave, ktorú štátna bezpečnosť rozohnala a nie práve romantickým spôsobom. V januári 89 potom nasledoval palachov týždeň v Prahe, ktorý sa začal 15. januára, keď sa pri soche svätého Václava zhromaždilo niekoľko tisíc ľudí, potom čo štátna bezpečnosť zabránila v Chrámostovej prečítať manifest. V roku 1990 sa začali prvé trojdňové československo-sovietske rokovania o odchode sovietských vojenských jednotiek rozmiestnených v Československu. O dva roky neskôr medzinárodné spoločenstvo uznalo nezávislosť Slovenska a Chorvátska. V roku 1993 talianska polícia zatkla v Palerme po 23-ročnom pátraní najvyššieho šéfa sicílskej mafie Salvatora Rínu jeho zatknutie znamenalo historický obrad v tamojšom boji proti mafii americký raketoplán Atlantis v 97. pristál na ruskej orbitálnej stanici Mir a tiež sa s ňou takýmto spôsobom spojil no a skončíme no nebude to radostná udalosť v roku 1999 pre túto chvíľu na juhu srbskej provincie Kosovo sa našlo približne 40 mŕtvych kosovských albáncov, vrátane rátane niekoľkých zmasakrovaných, išlo o obete nasadenia srbských vojenských síl v dedine Račak Belehrad vtedy obvinenia odmietol, srbské úrady uviedli, že v prípade takmer každej obete išlo o príslušníkov tzv. kosovskej oslobodzovacej armády ktorí sa dostali do roztržky so srbskými vojakmi želať si, aby to zostalo iba pri tejto udalosti už nech sa to nerozširuje je sice pekné, ale asi by sme boli veľmi naivní ľudia sa medzi sebou stále potrebovali nejako popošťuchovávať a keby to bolo len popošťuchovanie, tak by to ešte bolo celkom priateľné vraciame sa naspäť k súťažnej ponuke a čaká na nás dáma ktorá je 12. a tu budeme veľmi rýchlo vybavení, pretože 12. bola doteraz iba raz. Napokon v rebríčku sa objavuje po 7. krát, takže veľká bilancia tu nie je. V prípade predchádzajúcich 4 skladieb bola 12. len tá predchádzajúca súťažná záležitosť. Titul Den začína krásne a dnes to bude v nahrávke Tam pod nebeskou bání. Premierový vstup do rebríčka pre Evu Olmerovú. Tam pod nebeskou bání, jen Búh je se mnou a mi zbáni. si belkýdí nebese ke mě slání nemusí čekat na výbyzvání nároč mida a důh Eva Olmerová ako súčasť našej ponuky a aj ako umiestnená, v jej prípade to teda veľmi často nebolo možné povedať a v prípade nasledujúceho interpréta to bude dokonca iba štvrtý pobyt v rebríčku a najúspešnejšia priečka. Než sa k tomu prepracujeme poďme si ešte prejsť udalosti, ktoré nám 15. januárový deň ponúka z rokov tých najčerstvejších Nebude to veľmi o vynálezoch, ani o niečom, čo by mohlo byť extra prospešné pre túto planétu, ale žijeme takú dobu. Aj keď prevádzka v anglickom jazyku, čo sa týka internetovej encyklopédie s názvom Wikipédia od roku 2001 mohla niekam ľudstvo posunúť, ono sa to píše, že to je o nezávislom obsahu a tzv. slobodnom, ale tiež sú tam korekcie a Častokrát je ideálne pracovať ešte s inými zdrojmi, lebo nie všetko ladí, tak povediac, s kostolným poriadkom. V roku 2003 Trnava a jej región vyhrali medzinárodnú súťaž o umiestnenie a výstavbu nového závodu francúzskej automobilky Peugeot Citroën. V 2004 sa skončila výmena starých iráckých bankoviek s podoby z ňou Saddama Husajna ktorá sa začala 15. oktobra roku predchádzajúceho. Amerického vojaka Čárosa Granera, ktorý bol hlavným obvineným v kauze mučenia väzňov v Bagdadskom väzení Abu Ghraib, vojenský súd, odsúdil na 10 rokov v 2005. Už by to mal mať dávno za sebou. Slovenská republika začala vydávať cestovné pasy s biometrickými údajmi v roku 2008. O rok neskôr bolo mrazivo. Airbus spoločnosti US Airways musel po zrážke s vtákmi núdzovo pristáť, konkrétne na rieke Hudson. Udalosť sa stala známová ako zázrak na rieke Hudson, keďže všetkých 155 ľudí na palube sa podarilo zachrániť. Svet pozoroval aj unikátny prírodný jau, to posielal najdlhšie trvajúce prstencové zatmenie slnka v treťom tisícročí. Udialo sa tak pred 16 rokmi. V roku 2012 bola stále sledovaná aj rally Paríž-Dakar a pretekár Štefan Svitkov, který obsadil celkové 5. miesto a stal tak historicky najúspešnejším slovenským jazdcom na tejto rally, keď prekonal maximum Jaroslava Katriňáka z roku 2007. Ten tam tedy skončil na 9. mieste, pokiaľ ide o rok 2013, Súdny dvor Európskej únie vyniesol vtedy rozsudok v kauze Jozef Kryžan a iný proti Slovenskej inšpekcii životného prostredia týkajúci sa skládky komunálneho odpadu v Pezinku. Súd rozhodol, že verejnosť musí mať prístup k územnému rozhodnutiu týkajúcemu sa umiestnenia prevádzky, ktorá má významný vplyv na životné prostredie. Verdikt zdôvodnil tvrdením, že sa nemožno odvolávať na ochranu obchodného tajomstva s cieľom odmietnúť občanom prístup k takýmto informáciám. No a ešte počas volieb vám všetci slúbia, že všetko bude k dispozícii no a potom už sa nedá a nedá a nedá. V 2014. vtedajší predseda Národnej rady Pavol Paška potvrdil kandidatúru všetkým uchádzačom na post prezidenta Slovenskej republiky. Oficiálnych kandidátov bolo 15, čo bolo najviac v histórii Slovenska. Boli nimi ako premiér Robert Fico, ďalej podnikateľ a filantrop Andrej Kiska, ex-predseda kresťansko-demokratického hnutia Jan Čarnogórský, Pavel Hrušovský z KDH s podporou Most HIT a Slovenskej Demokratickej a Kresťanskej únie Demokratickej strany tiež poslanec Národnej rady za slobodu a solidaritu Peter Osusky Jozef Behil expolitik Milan Kňažko vtedy nezaradený poslanec Národnej rady Radoslav Procházka ďalej nominant strany maďarskej komunity Ďula Bárdoš, Milan Melník ďalej kardiolog William Fischer Stanislav Martinčko kandidát komunistickej strany Slovenska Ján Jurišta, primátor Rimavskej soboty Jozef Šimko a poslankyňa Národnej rady Helena Mezenská. Lyžiarka Veronika Veles-Zuzulová pred desiatimi rokmi triumfovala v druhom nočnom slalome Svetového pohára v Rakúskom Flachau. Petra vlhová skončila tretia a prvýkrát v histórii sa na pódiu v prestížnom seriáli ocitli tak dve Slovenky. A čakáme, a čakáme. No a záver bude tiež o športe. Paralympionik Miroslav Haraus o rok neskôr v 2017 triumfoval v superkombinácii svetového pohára v rakúskom Innerkremze. V súťaži zrakovo znevýhodnených lyžiarov v tejto súťaži žien obsadila Henrieta Farkašová druhé miesto, takže tiež to bol pre slovenský šport celkom pekný výsledok a 15. január si opäť pýta nejaké to pokračovanie aj po tejto stránke, keď už nikto iný, tak nech nám aspoň športovci robia radosť, ale snáď poteší teda aj nasledujúce umiestnenie, ktoré sa bude týkať vlada Oravca. Ako som spomínal, ešte takto vysoko nebol, v rebličku len trikrát, 20., 18. a 12. ešte v 40. kole, a to so skladbou nemám auto, nemám motorku, dnes to bude pieseň do vetra. A si pískám to pěseň do vetrá, zmizely všetky moje vrázky urobil som z kůšku z lásky z lásky, která sázračně má postrechla. Sbohom zima, krehká, ale hladná si. Na stráde jar, na stráde jar sadá si. Celý svet mi tebou vonia, kompanenky v tížko zoňa Celý môj svet neoskrytá mi dokázi. ske paleše Nikomu nič ne zassuujedá Kady kudim tak jepieva žeo je kráslieťčaarokráslen na sa aj polovičke 70 rokov v nekdajšom Československu aj muselo byť čano na svete, lebo sme budovali krásnu socialistickú spoločnosť a krajšie zajtrajšky sa už drali na svetlo sveta, ale ono sa podobných rozjúchaných pesniček dá spievať veľa aj v aktuálnom období, všetko je to o tom, ako sa na ten svet človek pozerá a naopak temnotu môžete tiež vidieť každé ráno ešte skôr napríklad, keď sa rozvidní. No, my aj temnotu ponúkneme, lebo budú tu aj tí, ktorí nás žiaľ musia opustiť a pôjdu do stratená. Než sa k tomu dostaneme, tak najskôr si povedzme, kto v rebríčku zostrváva ako 15. V 386. koleje s nahrávkou Tým víc te mám Rád Karel Zich, 14. Nadia Urbánková a dávam ti dar, 13. Petr so skladbou až sa znova narodím, 12. Eva Olmerová je tu v titule Tam pod nebeskou báni a pieseň do vetra podľa ní Vlada Oravca. To je aktuálne 11. miesto. No a teraz poďme si predstaviť tých, ktorých už v podstate ďalej podporovať nebude možné. prvého budeme vyprvádzať šampióna 372. kola, aspoň s tou pesničkou, s ktorou tu mal možnosť byť v ponuke 15 týždňov. Okrem víťazstva sú na jeho konte aj tri strieborné priečky, no a v aktuálnom ročníku zatiaľ priebežne je z tejto nahrávky štvorka. Už bude iba klesať, vyššie to už nepôjde. Na konte 193 bodíkov Necháme sa prekvapiť, ako to bude vo výsledku 9. ročníka na celkovo. Kam to bude stačiť? Išlo o nahrávku nazvanú Zaránky za rosy. Prvým odstupujúcim a nútene je Michal Dočolomanský. Za za rosy, tráva sa rosy. Čakal som na teba tri dlhé noci. Tri noci spal v kosodrevine čakal som, prahol som po tej jedinej Ty zvyšný už veľké výsledky nezaznamenali nie Michal Michal Dočelomanský ale Michal Tučný je dnes pod Čiarou bolo to so singlom nazvaným Je to zvláštní a je to zvláštne, pretože sa nám zo 14. zo až na 24. miesto mne metro, včela a stavební obnova Slibujou mi do pořád okola chce mne slovnať, chce mne pošta. každej, kto mne napadá jenom jediná mne nechce Dvořáková Miladá No, nakoniec sa ukázalo, že nie je jedinou Dvořáková Milada, kto nechce práve tento titul v ponúke avizoval som štyri úspešné novinky takže jedna jediná sa musela ocitnúť pod čiarou, tak môže byť, že padne kamen za srdca v tom lepšom prípade keď sa prezradí interpret piesne, kto sa nám tam v tom rebličku nakoniec usadí. Jediný, kto neúspel a v jeho prípade to ani veľmi neprekvapilo, pretože zatiaľ bol v rebličku iba dvakrát pri predchádzajúcich siedmych účastiach a to iba na 15. respektíve 20. mieste. Dnes je z toho 23. hneď pri nástupe pre singlovku Nepospícha a pre Pavla Rota. Ďalšia otázka sa týka priečky číslo 22. Nájdeme tam interpreta, ktorý sice vždy do rebríčka mal možnosť aspoň na chvíľočku nahliadnúť, ale toto je už tretí prípad, keď to bolo iba o jednom pobite. 16. bol s Čapicou, 19. s Alibabom a 12. teraz s Igelitom a už je mimo ponuku Honza Nedviet. Ukrytý v stínu lesa Igelit, to Núž, bundu, šitou na jednu jedinú účasť si do svojej kolónky zaknihovala aj dáma, ktorá zažila iba premiéru, bola 20. pred týždňom a dnes sa so skladbou Dýchol mráz presúva na 21. priečku Marcela Molnárová. Dýchol mali počať. V tejto chvíli je to už definitívne minulosť a pred nami sú desiatí najúspešnejší. Nasledujúca nahrávka bude o interpretoch, ktorí s tou desiatou priečkou majú svoje skúsenosti. A Hanka Zagorová sa tam ocitla hneď niekoľkokrát, či už to išlo o dielo Maluj zase obrázky dueto s Drupim setkání, alebo dueto s Petrom Reskom. Ta pusa je tvá, Solovo aj Černý páv spočinul na tyto pozícii. i já se vznáším, kdyby se vrátil čas a dvakrát tam bola s melodiou Jiřího z Moška pesničke Rybičko Zlatá přeju si, ale to ještě bylo v nějakom v 301. kole naposledy, od už uplynul nejaký čas. Tandem Petr Kotvald, Standa Hložek s tým majú tiež svoje skúsenosti. Bok po boku tam stáli ako interpreti piesne Bílá Královna a každý si to užil aj sólovo. Petr Kotvald so singlom je v tahu a Standa Hložek s baladou Taková je láska má, ktorú ponúkol cez svoj prvý sólový album. Za to môže dešť na ja po odchode Petra Kotvalda sa teda dostala aj k takýmto solovým záležitostiam. Dnes sú v rebríčku spoločne premiérovo. So skladbou Jinak to nejde a práve na tom 10. mieste. 10. miesto, práve tento titul v budovnom kalendári nám pri 15. januári svietia nejaké extra výrazné hviezdy, možno udalosť z roku 1971 keď George Harrison, známy ako jeden z liverpoolských chrovák, chrobákov, člen kapely Beatles, ale už bol aj solistom, vydal single My Sweet Lord, na celom svete sa ho vtedy predalo viac ako 5 miliónov kusov Neskôr bol ale predmetom žaloby majiteľov autorských práv jednej zo skladieb, takže nemal to tiež dvakrát jednoduché, ale pestré to mal počas svojho života aj Jean-Baptiste Molière, francúzsky dramatik, narodený 15. januára v roku 1622, ktorého hry, ako napríklad tartu, Lakomec alebo Misanthrop, sú dodnes hrávané, na svetových divadelných scénách a mnohé zoslov alebo fráz použitých v Moliérových hrách tie sa používajú vo francúzštine aj s odstupom viac ako 300 rokov Tartuf to je pokrytec najmä taký čo sa vystavuje svojou respektíve falošnou zbožnosťou a morálkou a nájdeme ich nielen vo francúzsku potom je tam socha veliteľa s hry Don Juan, ktorá je používaná ako prirovnanie absolútnej tvrdohlavosti, Don Juan, vieme čo to znamená, výraz používaný pre muža z vodcu, ktorý ženy zláka na falošné sľuby a neskôr ich opustí. Čo sa týka jeho práce, v tom čase nebolo to vždy ideálne, pretože v hre jednej zo svojich, v hre Molière aj na nekalé praktiky príslušníkov spoločnosti Najsvetejšej Sviatosti. To bola hra s názvom Alexandrín a Táto tajná organizácia, ktorá bola založená už na začiatku 17. storočia a mala vo všetkých vrstvách svojich špehov, ktorí sa ako v úvodzovkách riaditelia alebo usmerňovatelia, svedomia, otrli do hoci hocikedy cez dary alebo dedičstvo, získavali majetok, peniaze alebo iné statky do vrecka církvy, tak okrem toho kontrolovali aj celé dianie v spoločnosti a bojovali proti svedským zábavám, proti poživačnosti, proti divadlu, peknému obliekaniu, proti fajčeniu a hlavne proti ateizmu. No a táto spoločnosť propagovala aj náboženskú bigotnosť. Po premiére tejto hry musel Ľudovit XIV Na žiadosť parížskeho arcibiskupa túto hru zakázať, hoci teda Molière bol jeho obľúbencom. Ona sa potom mohla prezentovať, ale musela sa upraviť a aj napriek tomu bola jednou z najčastejšie uvádzaných hier tohto pána, ktorého životný príbeh sa potom uzavrel 17. februára 1673 to mal nejakých 51 rokov. Ale z neskoršieho obdobia tu máme ešte celkom zaujímavé postavičky, k ním sa prepracujeme cez pesničku z 9. miesta pôjde o dámu, ktorá sa na tejto pozícii objaví po tretí krát, ale v rebríčku bude s nasledujúcou nahrávkou podstatne kratší čas, pretože Jana Kocianová a bola to láska, je v podstate tiež tretíkrát v rebríčku. Keď to takto budeme vidieť, predchádzajúce 9 umiestnenia sa týkali skladieb e, väčšiná hra, respektíve nie nikdy viac, a vtedy sa to aj potvrdilo, pretože z toho deviateho sa hneď zošuchla podčiaru a už sme ju potom viackrát umiestnenú nevideli, za to väčšiná hra a ešte potom strávila dva týždne v rebríčku a hľúčila sa až po 15 týždňoch, takže to isté budeme želať aj titulu s názvom Bola to láska. Bola to láska ako náme na kvama Lásku ako takú nájdeme v každej oblasti, niekde úprimnú, niekde falošnú, či už sa týka politiky, alebo financí, alebo športu, alebo aj muziky, pokiaľ ide o životné príbehy nasledujúcich pánov, určite tam aj láska bola, ročníkom 1884. Bol český politik, právnik, vysokoškolský pedagog a publicista Jaroslav Stránsky, svojho času komentátor rozhlasových stanic Rádia Slobodná Európa a BBC. 1895 zase fínsky chemik Artur Ilmari Virtanen, ktorý sa stal aj nositeľom Nobelovej ceny za chémiu. No a v 1906, to už prechádzame do 20. storočia, niektoré zdroje uvádzajú aj ako den narodenia, skôr 20. január, ale niekde je tam 15. Týka sa to gréckého finančného magnáta, lodiara, majiteľa leteckej spoločnosti Olympic Airways Aristotela Onasisa, ktorý bol známy aj svojimi vzťahmi s gréckou opernou divou Mariou Kalasovou alebo Jackie Kennedyovou ktorá bola vdovou po americkom prezidentovi Johnovi Fitzgeraldovi Kennedy ale ani ten onasi si to nezobral so sebou 15. marca minulý rok uplynulo 50 rokov od odchodu a na tie ďalšie ročníky aj zo sveta športu sa pozrieme zase po pesničke ešte možno 1908 americký fyzik maďarského pôvodu Edward Teller ktorý je v Spojených štátoch označovaný ako otec vodíkovej bomby. No to je tiež činnosť, ktorá zase až tak veľmi potešiť nemusela celý svet. Len určitú časť, ale budeme tu mať dnes možnosť stretnúť sa aj s výraznými legendami. K ním sa prepracujeme po pesničke pána, ktorý pokiaľ ide o 8. pozície, tak už tam bol v predchádzajúcich prípadoch 5x. Raz sa to týkalo nahrávky Pravda a lež, dvakrát tam bol s Peterburgom a dvakrát so skladbou Dokud sa spíva. A to je všetko, čo sa spája s Jarkom Nohavicom. Šiesté umiestnenie, ale premiérové v prípade skladby Hlídač krav sa bude spájať zase s kolom 386 pam pam pam pam pam tak malý říkali mi raši dobře se uč a je s chytrou kaši, až jednou vyrosteš, budeš doktorem práv. Takový doktor si sedí pěkně v suchu, pere velký peníze až krábese v uchu, já i malé na to řekci být hlídačem kráv, já chci mít. Z bambulí nahoře jízka, štalinice v lavoře. Od rána po celý deň spievať si jen. Zpívat si, pam, pam, padam, pam, padada, pam, pam, padam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, K Vánocům mi kupovali hromady knih. To jsem mále vědět, chtěl to nevyčet jsem z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starší a ptal jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytel bléh. Každý se mě opatrně tázal na moje zdraví. Já chci mít. Zbamúj, dá ho ze jízka, štarýmice, dá ho od rána po celý den, spívať si jen. Zpívat si, pam, pam, padam, pam, padada, pam, pam, padam, pam, pam, pam, pam, pam, starší pam, pam, pam,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 Od ráda po celý den si, si tam, obou, oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh, oh. já chci mít času na hoře z v laboze, od rána po celý deň, spievať si je, spievať si, tam. Havica sa v pesničkách už povenoval mnohým oblastiam nevyhol sa ani športovej tématike, stačí si vybaviť minimálne teda ten futbal ale je tam aj cyklistika alebo rugby, ktoré sa do jeho pesničiek dostali no a so športom budú mať veľa spoločného aj tí, ktorých dátum narodenia je 15. januárovi alebo bol lebo v prípade Januša Kušotčinského ročník 1907, už musíme hovoriť v minulom čase, bol to poľský atlet, známy predovšetkým vďaka víťazstvu na letnej olympiáde v roku 1932 v behu na 10 tisíc metrov čím prerušil sériu štyroch fínskych výťazov v rade na olympijských hrách on sa zúčastnil tejto olimpiády v Los Angeles no a rekordný čas vtedy dosiahol je treba povedať, že druhého Fína zdolal iba o sekundu a dve e, stotinky alebo desatinky takže bolo to naozaj tesné, ale podarilo sa aj tretí skončil fínsky bežec v tom čase na majstrostvách Európy v 34. v Turíne získal v behu na 5000 metrov striebornú medailu, ale výťazom bol Francúz a zaostal za ním o 4,5 sekundy až na tretom mieste skončil ďalší Fínsky bežec so športom, ale s futbalom mal zase veľa spoločného rodák z Trnavy. Anton Malatinský, narodený 15. januára 1920, bol záložníkom, neskôr aj trénerom a vyhlásený v roku 2000 za Trnaučana 20. storočia in memoriam. Od 14. januára 1998 je po ňom pomenovaný aj trnavský futbalový štadión Inak s týmto týmom úspel, čo sa týka jeho pôsobenia aj ako tréner, pretože získal so Spartakom aj Československý pohár, a to dvakrát v 67. a 71. a stal sa aj víťazom Československej ligy, sú tam 4 tituly Ďalšie meno, ktoré nás k športu má možnosť dopracovať, tak to už musíme preletieť, viacero letopočtov. Jan Stejskal, narodený v Brne v roku 1962, bol futbalovým brankárom a svoju kariéru rozbiehal v tam zbrojovke, ale hral aj za Spartu, za Sláviu a za Queen's Park Rangers. No a môže byť aj s odchytaním 0 pretože v klube ligových brankárov so svojím počtom 164 stretnutím patrí tiež popredná pozícia istý čas bol druhý za Petrom Čechom neviem teraz momentálne či to ešte stále je v platnosti odohral aj nejaké tie stretnutia za Československo tým prvým zápasom bol duel na Islande v máji 1986, kde Československo zvíťazilo 2-1, potom nastupoval za českú reprezentáciu a v národnom tíme odchytal 31 stretnutí, 29 bolo za Československo a 2 za samotnú českú reprezentáciu a tiež bol účastníkom Majstrovstiev sveta v roku 1990 v Taliansku. Tomáš Galásek ročník 1973, rodák Svejitku Místku, bol defenzívnym záložníkom a niekedy aj v strede obrany a tiež sa s reprezentáciou dočkal zaujímavých úspechov, účasť na Eure v 2004. v Portugalsku, tam z toho bola porážka v semifinále od neskorších výťazov z Grécka, na majstrostvách sveta v 2006 v Nemecku bol kapitánom týmu a zahral si aj na Eure 2008. To sa konalo v Rakúsku a Švajčiarsku. Ročníkom 1975 je bývalá úspešná francúzska tenistka narodená v kanadskom Montreale Mary Piersová, ktorá počas svojej kariéry vyhrala 18 turnajov WTA v dvojhre a 10 turnajov vo štvorhre. Jej rovesníkom Rodax Prešova OK-ový obranca, reprezentant Martin Štrbák, dvojnásobná olimpijská medailistka, aj keď iba strieborná, ale sú to medaile. Zuzana Rehák Štefečeková, aj ročníkom 1984, rodáčka z Nitry. Medaile získala na dvoch olympiádach jednu v Pekingu 2008, druhú v Londýne o 4 roky neskôr a je tam aj zlatá medaila z európskych hier roku 2015. Ďalší brankár a tu bude posledný na zozname, ten sa nám núka vďaka roku 1989 aj v súčasnosti reprezentant, rodák zo Žiliny Martin Dubravka, ktorý si mal možnosť teda zachytať aj na klubovej úrovni v iných krajinách, či už v Dánsku, v Českej republike, Zaliberedze alebo Pražskú Spartu. Potom odišiel na Britské ostrovy, kde je dodnes, hlavne v Newcastle United, si mal možnosť zachytať výraznejšie a aj v Manchesteri. Aktuálne by mal byť brankárom týmu Barnley, je to tam niekde na spodku aktuálnej ligovej tabulky veľmi sa nedarí, ale tie prehry sú tesné, takže bodíky žiaľ nepribúdajú pribudli na konto interpretovi ktorého máme dnes na priečke číslo 7 a už to tiež má zmapované čo sa týka tejto priečky pretože už sa tam ocitol nejakých 12-13 krát ze soboty na nedeli chcete líbať Dobrá správa, Kateřina. Kdo vchází do tvých snú má lásko bimbam. možno by bolo lepšie povedať tie pesničky, ktoré tu boli a neboli sedmičkou <laughs> ako napríklad predchádzajúca láska stracená, všetko je to samozrejme o Vaškovi Neckářovi. Titul tú kytáru sem koupil kvôli tobie nám klesá dnes teda na tu pozíciu číslo sedem. Jak môžem Môžeš bejt tak krutá Co pak nemáš kouska citu v těle Tu kytáru sem koupil kvôli tobě A dal som za ní celý tá Dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v Javorovém lese a jenom vítr na to dřevo hrá. Slině snese. šár, který ve mně denně narůstá s tou teď stojím před tvým domem, měj soucit aspoň k tomu ja voru. jen kvůli tobě. Přestal býti stromem, tak už nás oba pozve nahoru. Jsem za ní celý tátu vpát. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. Viet prestal biť stromem. Tak už nás opá. Pozvi na horu. Pozvi na horu. Pozvi na horu. A pozvánka na vyššie poschodia určite ešte aj v prípade Vaška príde. On síce s predchádzajúcim titulom zo so skladbou Lásko stracená 7 nebol, ale obstreľoval to celkom slušne, lebo bol dvakrát 6. aj dvakrát 8. A dnes teda návrat na 7 priečku, kde bol naposledy so skladbou Každá holka nejradej sní pri rozlúčke v 343. kole. A každá piesen tu bodovala 15 týždňov, takže trafica na sedmičku. To by bol skôr zázrak, keby sa to nepodarilo. Nasledujúci interpret, ktorý na nás čaká, bude v rebríčku premiérovo a pôjde teda o tú najúspešnejšiu novinku kola predchádzajúceho a už sa ako šestka objavil dvakrát. V tejto pozícii pri vstupe do rebríčka, kto konkrétne, to si povieme trošku neskôr, teraz sa poďme povenovať hereckej oblasti, lebo aj tento titul, ktorý doznel, sa objavil, mám pocit, že iba v tých pelíškoch, ale môže byť, že niekde nenápadne zaznel aj. V ďalších tituloch, no a s filmom ako takým, aj s muzikou, mal svoju skúsenosť napríklad Chet Love, americký herec ročník 1968 narodený v Dytone, štáte Ohio má milá učiteľka, otec právnik. No a keď sa dostal k výraznej pozícii tak môže byť, že tí, ktorí videli titul Veď mne dál to má životopisný príbeh Johna Denvera ktorý sa stal interpretom tej pôvodnej pesničky, ktorú my poznáme zo spevníka Pavla Bobka, tak tam ho bolo možné vidieť ako celkom výraznú postavičku a zvládol to bravúrne. Dá sa k tomu vrátiť, ale bol známy aj a úspešný aj vďaka seriálom typu Merlows Place alebo Pohotovosť 24 hodín, takže aj po tejto stránke neprehliadnutelný element David Prachář, syn Iliu Prachářa a otec Jakuba Prachářa to je tá herecká dynastia ten je ročníkom 1959 dá sa povedať, že herctvo okúsila aj Elena Vacvalová inak moderátorka skôr, narodená v Tisovci o rok skôr, čiže v 58 a keď pôjdeme hlbšie do minulosti tak nám tam ešte zostávajú dvaja páni, ktorých životný príbeh sa začal ešte v 20. rokoch minulého storočia. Zdeník Buchvaldek, to bol pražský rodák, v 1928. narodený. To jeho meno sa môže byť, že najčastejšie spája so seriálom Muž na radnici, kde stvárnil predsedu národného výboru v istom kunštáte Františka Bavora, Seriál sa mal najskôr volať starosta, potom padol názov, že prvý muž na radnici, ale nakoniec toho prvého vyradili a zostal už len muž na radnici, s čím údajne prišiel práve Zdenek Buchvaldek. Jedna z jeho posledných úloh, to si môže vybaviť aj priaznivec domácej hudobnej scény, lebo seriál bylo nás šest, kde odzneli pesničky typu Oheň, Voda, Vítr v podaní Dalibora Jandu a jeho dueto s Heidianku s názvom Tak jdem, to boli melódie Ladislava Štajdla, tak zdenek Buchvaldek tam tiež stvárnil jednu postavičku, keď študentov herectva mal na starosti. Tam si ho tiež nebolo možné nevšimnúť. No a posledné meno z tejto zostavy rodák zo stredných plachtiniec, narodený v roku 1922. Dnes je to teda už neuveriteľných 104 rokov od narodenia Juliusa Pántika keď sa toto meno vysloví tak skôr sa asi napriek tomu, že stvárnil množstvo vynikajúcich postav tak sa vybaví najskôr ten dedo Jozef z Bambulky hoci odohral desiatky postav na divadle pred televíznymi aj filmovými kamerami tak či tak asi najskôr príde na pretras toto hoci tam boli aj tá priehrada prerušená pieseň, očovské pastorále Varuj má Čartová stena Rodná zem a tak ďalej, tam bolo neúrekum e, podobných pozícií, no zaradil sa medzi legendárnych predstaviteľov jeho životný príbeh skončil keď mal 80 25. augusta 2002 zostal úsmev z filmového plátna a o úsmeve to bude aj v prípade vaša patejdla, lebo toto je ten pán, na ktorého by sa teraz malo čakať. So šestkou si tu spájame tri jeho pesničky. Dvojčatá z kola 296. No a pri vstupe do Reblička sa zadarilo hlavne dvom titulom. Voňavky dievčat tam boli v 133. kole a ešte v 8. kole. To znamená v auguste na roku 2018 sme takto vysoko mali umiestnenú aj nepriznanú. Dnes je to o Lírovke spred 41 rokov. vašej prvej sólovej záležitosti, ktorá v spolupráci s ľubošom Zemanom sa zaradila medzi najvýraznejšie tituly ako kompletka. Takýchto projektov tu veľa nemáme, za ktorými sa dá vrátiť ako celku. No ale máme tu samozrejme našu ponuku a k nej sa ako k celku vrátime potom pri koncoročnej, aj pri tej dnešnej celkovej rekapitulácii. Zatiaľ si môžeme teda prejsť iba pozície 10 až 6 pre tento moment. Postupne nám tu teda zneli také nahrávky, ako jinak to nejde v podaní Trojice Hanna Zagorová, Petr Kotwalda, Standa ďalej to bola Láska, Jany Kocianovej z 9. miesta, osmičkou je Hlídač kraf, Jarka Nohavicu, sedmičkou Vašek Neckář a titul tu Tukitaru sem koupil kvůli tobě a ďalší Vašek Patejdl a Chlapčenský úsmev, to je teda dnešné 6. miesto, Elitna Peťka na nás čaká, tak ako na nás čakala vždy aj počas 3. týždňa v ročníkoch predchádzajúcich množstvo interpretov sa nám tam opakuje keď sme mali na programe 31. kolo 17. januára 2019 vtedy Eva Kostoláňová so skladbou Keci sám význanie Mariky Gombitovej bolo druhé, tretia Mademoiselle Žizel Václava Neckářa štvorkou Mám ťa rád Karola Duchoňa a Peťkov Depeše Marty Kubišovej orovne skôr bol Karol Duchoň na najvyššej priečke v 82. kole 16. januára 2020 súťažil vtedy so skladbou Tancujem s tebou rád Vašo Patejdl bol Strieborný s pesničkou Agniesit Moja Tam u Nebeských brán Michala Tučného to sme mali na 3. mieste vaše Neckář mal štvorku V tom čase S baladou Chcite líbat a 5. bol balíček Karet Mirka Černého 134. kolo 21. januára 2021 ovládla Marie Rotrová s nahrávkou Lásko voníš deštem Karol Duchoň bol strieborný vtedy sme počúvali pesničku Šiel šiel Trojku mala matka od Tublatanky Štvorku Turbo a Díky a dál Peťkou bola modlitba pro Martu Marty Kubišovej V 2022 Reblíček ponúknutý nebol Moderátor pod Paplónom Takže sa spomínalo na to najlepšie z roku 2021. V roku 2023 tu ale bol 235. rebríček, výťazkou Soňa Horňáková so skladbou Môj svet. Máš chod Majoránky, Karla Zicha, to bola dvojka, trojkou, dievča z Budmeríc. Karol Duchoň opäť úspešný, pre neho tento týždeň veľmi úspešný, ale aktuálne v rebríčku nefiguruje. Štvorku mali Karel Černoch a má a Peťku Blúz skupiny Katapult. Karol Duchoň to ovládol takto o rok potom. Pred dvomi, 18. januára 2024, v 286. ke zvýťazil so skladbou Hrám. Strieborná bola Johanka z Arku Jirziho Korna, trojkou Vejdí Jozefa Laufrá, štvorkou Kdyby sa vrátil čas Hany Zagorovej a Peťkou Až to sem sekne Jarka Nohavicu. Aj pred rokom sme mali prestávku, takže keď sa budeme vrácať, tak len za tým, čo už bolo spomínať. Ja som všetkých vymenoval, takže v tejto chvíli stále ešte nie je jasné, kto nám bude spievať a čo si vlastne pripomenieme. Viac svetla do toho prinesiem vo chvíli, keď poviem, že text písal Zdenek Borovec. Nahrávka by mala byť z 12. júna roku 1980 a ponúkol ju Gentleman s veľkým G, čo bola aj album, takto pomenovaný a ten sa zaradil do diskografie Jirku Korna, takže návrat do mesta Ruán do Normandie, lebo už tam zahorelo to, čo zahoreť nemalo, to znamená telo dámy, ktorá sa stala veľkou legendou, niekde sa uvádza ako Jana z Arku, niekde ako Johanka z Arku, ale v pesničke o nej bude vyspevovať Jiří Korna. Tam by sme asi Johanku nehľadali hneď prvoplánovo. Svetlé oči to bola pieseň, ktorú písal britský skladateľ Mike Bedding a natočili ju Art Garfunkel. Písaná bola ako soundtrack k britskému animovanému dobrodružnému filmu, ktorý bol skôr o lodičke. ...z roku 1978, sprievodný text bol pre film prepracovaný k pôvodnej podobe popovej piesne. Táto popová skladba sa objavila aj v britských a európskych verziách albumu Arta Garfankla Fate for Breakfast, z roku 1979 a o dva roky neskôr aj v amerických verziách. No a Bright Eyes sa 6 týždňov udržala na čele britského rebríčka singlov, stala sa najpredávanejším singlom v Británii v roku 1979, viac ako milión kópií sa rozchytalo. Richard Adams, autor pôvodného románu, údajne túto pesničku nenávidel. Cover verzia piesne v podaní Stevena Gatliho bola neskôr použita aj v tomto televíznom seriáli ako ústredná. Pesnička, ta česká verzia, to už vieme, koľká by je. Jirka Korn, jeho album Gentleman, ten obsahoval aj túto záležitosť. Boli tam aj ďalšie, nielen cover verzi, ale pôvodné veci, spolupráca s Petrom Heidukom, vtedy ešte bubeníkom skupiny Olympic, sa tiež premietla do jednej z nahrávok. Siahlo sa aj po spevníku Johna Lennona. No a Jirka Korn s týmto titulom u nás dosiahol zatiaľ najvýraznejší úspech. Trikrát šampión, dvakrát strieborný, dvakrát bronzový. A za rok 2024 mu to napokon vynieslo konečné deviate miesto. On inak, keď už u nás bodoval, tak zvyčajne to boli balady, pretože hneď 5 pesničiek sa dočkalo 15 umiestnení započalo to skladbou jednou húř, jednou líp potom bodoval po boku Heleny Vondráčkovi v skladbe každá trampota má svoj mes treťou v poradí bolo chcite mít toto bola štvorka no a peťkou píšu pastelkou to sme počúvali v ročníku predchádzajúcom aktuálne mimo ponuky pretože Dueto zatímco dešť si v listi hrál s Helenou Ondráčkou, skončilo po šiestich kolách, takže si na jeho návrat treba ešte chvíľočku počkať, vyprevádzali sme ich iba v decembri. Helena sa vráti, mám pocit, že trošku skôr, lebo už nejaký ten zoznam tam je a nemala byť, byť sama, ale Jirka Korn to nebude, ten príde samostatne potom v zápetí. Zatiaľ si musíme vystačiť s tými, ktorí sú v úvodzovkách v aktuálnej ponuke a medzi nimi figuruje aj dáma, ktorá s tým piatým miestom už skúsenosť má, ale zatiaľ sa to týka iba pesničky, s ktorou je aj aktuálne v tej našej ponuke a je tam už po 14. krát, myslíme v rebríčku, takže je tu posledná možnosť podpory. Na piaté miesto sa vracia, bola dvakrát v 376. a 377. kole a pred tromi týždňami aj štvorkou. Hral na trúbku Barbary Haščákovej, počúvame. že kus plechu hrám. A dnes na túto Má svoje muchy a muchy budeme mať určite aj ten aktuálny rok, než sa dostanú tak trošku do popredia. Čo tu ešte máme, tak to sú dve postavy z historického kalendára, ktoré svojho času odopierali poslušnosť napríklad. Postavili sa na stranu, na ktorej nebolo jednoduché stáť Božena Fuková narodená v roku 1935 bola slovenskou aj československou ekonómkou političkou členkou komunistickej strany ale neskôr po augustovej okupácii v 68. patrila medzi štyroch poslancov národného zhromaždenia, ktorí hlasovali proti zmluve o takzvanom dočasnom pobyte sovietských vojsk na našom území a ono sa je to potom aj spätne vrátilo počas normalizácie bola prenasledovaná. Do parlamentu sa vrátila až po roku 1989. Nezaradená poslankyňa za v máji 2017. A keď sme pri tej štvorke dosť dôležitou bola v živote Martina Luthera Kinga. To bol černošský kazateľ, bojovník za rasovú rovnoprávnosť, narodený v Atlante v roku 1929. Jednak 4 deti a tiež ta vražda zo 4.4.1968 v Memphise, to sú čísla, ktoré sa s ním spájajú, tie aktivity, tie sú nám aj z historického pohľadu dostatočne známe, keď dokázal rečniť a veľmi často, boli tu aj početné pochody protestné. 2500 údajne prejavov predniesol počas svojho života 20 krát zatknutý a mať pred sebou dáv 250 tisíc ľudí a povedať niečo rozumné to mnohí z nás nedokážu ani zočivo či sebe, je to ešte iným, no ale tá štvorka je pre nás dosť dôležitá, lebo už sa tam dostávame, čo sa týka pesničiek na toto poschodie a teraz na nás čaká dáma ktorá aj s týmto štvrtým miestom už má Slušné skúsenosti, napokon s predchádzajúcim súťažným titulom, sa aj lúčila ako štvrtá v konečnom poradí v tom 374. kole. Po 15. kolách nás opúšťala vtedy s nahrávkou Mieli sme sa potkať dřív a dnes je tiež štvrtá s marketkou Marie Rotrová. tiež výrazných nahrávok prvej polovičky 70. rokov za strany Marie Rotrovej. Do tohto obdobia nie je problém vrátiť sa ani vďaka ďalším úžasným titulom, ktoré mala možnosť zaznamenať. Aktuálne teda môže vylepšovať pozíciu aj pre túto skladbu. Poďme ale už nazerať aj do zoznamu, ktorý je o odchádzajúcich a rozdelíme si to teda na dve časti. Taká všeobecná a potom tá hudobná lebo tá je tiež celkom bohato zastúpená v dnešnom kalendári s dátumom 15. január, ktorý pripadol na premiéru 386. kola. Začneme Antonom Bernolákom, ktorý zomrel v roku 1813 v Nových zámkoch. Katolícky kniaz, najvýznamnejší predstaviteľ prvého obdobia národného obrodenia, Jazykovedec, bol aj kodifikátorom prvej spisovnej formy slovenského jazyka na báze západo-slovenského nárečia a autorom prvej učebnice Slovenčiny. V roku 1916 zomrel v Budapešti lekár Vojtech Alexander, zakladateľ rentgenológie na Slovensku, rodák z Kešmarku Jozef Smrkovský, to bola jedna z vedúcich osobností tzv. obrodného procesu Pražskej jary, zo 68. roku, zomral v roku 1974. Jozef Kemr, můžeme si ho spájat i s muzikou, kujme, pikle, pikle, kujme. Hrával aj na biolončelo, stačí si vybavit dovolenku s andělom po boku Jaroslava Marvana a aj si zaspěval po boku Micháela Kocába v pesničke Stáří to bola tvorba Petra Habku a Michala Horáčka. Album v Penzionu Sviet. Zomrel v roku 1995, podobne ako slovenská herečka Anna Bučinská. Igor Čilík, herec, ktorý zomrel v Trenčianských tepliciach v 2010. Bol dlhoročným členom divadla Nová scéna v Bratislave. John Thomas, americký bývalý svetový rekordér a dvojnásobný olimpijský medailista v skoku do výšky, zomrel v roku 2013, o dva roky neskôr to bola bývalá česká komunistická prokurátorka Ludmila Brožová-Polednová v 2008 ju odsúdili za podiel na justičnej vražde Milady Horákovej. Do väzenia síce nastúpila, ale vtedajší prezident Václav Klaus jej udelil milosť. Vladimír Černušák bol slovenským športovým diplomatom, prvým šéfom Slovenského olimpijského výboru a členom Medzinárodného olimpijského výboru v rokoch 1981 až 2001. Po dovršení stanoveného vekového limitu 80. sa stal od roku 2002 čestným členom Medzinárodného olympijského výboru a po vzniku slovenského ho zvolili za jeho predsedu a tento post zastával 7 rokov. Zomrel v 2018. Ako som povedal do toho hudobného boxu, nahliadneme po pesničke z bronzovej pozície. No a keďže to dnes mapujeme, takže si prechádzame tých interpretov aj pri iných skladbách, ktoré sa spájajú s takýmto umiestnením. No tak v prípade dámy, ktorá je dnes na tretej priečke, možno ako o bronzovej, o nej hovoriť aj v súvislosti so skladbami, keď si sám, Smoliar, môj veľký mák, poď so mnou, alebo skladba s názvom Náhodou, ktorá tam bola pri vstupe do rebríčka, dnes je na tretej priečke s titulom Slepá láska a je tam poprvýkrát má svoje lepšie umiestnenia jedno strieborné a 5 víťastiev, to minulotýžňové neobhájila, takže jedne z tretia Eva Kostolány Lvá Kto vie či má pravdu a Kto vie, či nám láska na Takú priácu, že ňou spútá mráz Ten mráz, ktorý ničí Kto vie, čo je láska, ktorá z Kto vie, čo v nej vedie na cestie. Kto vie, či nás nie nežije. pochybovalo, či to, čo vychádza z človeka, je naozaj to práve orechové. Čo nám dnes ponúka historický kalendár, tiež, keď sa na to z nadhľadu pozeráme, tak to vyzerá až niekedy neuveriteľne, čo všetko sa už udialo, respektíve aj kto nás opúšťal, práve 15. januára, keď sa pozrieme na ten údobný kalendár, tak v roku 1994, to bol aj americký spevák, skladateľ Harry Nilson Harry Edward Nilson III. Bol ročníkom 1941 a komerčne najúspešnejším na začiatku 70. rokov, keď ho preslávili hlavne dve pesničky, Everybody's Tolkien zo 69. a Without You zo 71. My sme tu už v podstate obidve skladby počuli aj v tých československých verziách, pretože Modrá zem Petra Reska, ktorú inak ponúkol aj vo svojej verzii Polnočníkovú, je Tomáš Linka, tá je dostatočne známou je ako šíp pieseň Jany Kocianovej, zase je spájena s tou druhou skladbou. No a bol jedným z mála pobrokových umelcov svojej doby, ktorí dosiahli aj významného komerčného úspechu bez toho, že by hrali na nejakých väčších koncertoch alebo podnikali pravidelné turné. Vieroslav Matušík, to bol slovenský skladateľ, ročník 1927, dnes je to 31 rokov od odchodu. Z jeho tvorby jednoznačne mám rozprávkový dom s Eliškovi Línkovou, to dávali dohromady ako textárkou a Karol Gott s tým uspel na prvom ročníku Bratislavskej líry, ale neskôr to ponúkol aj Karol Duchoň. Našli by sme aj verziu Maťa Ďurindu. Takže je tam toho viac, čo sa k tejto skladbe dá priradiť. Veronika Borisovna Dudarovová, to bola ruská dirigentka, národná umelkynia, ktorá ako jedna z mála žien stála vyše 50 rokov na čele veľkých symfonických telies ročník 1916 zomrela v 2009 Edwin Hawkins hviezda americkej gospelovej hudby narodený v auguste 1943 asi najvýraznejšou je legendárna to skladba O Happy Day z roku 1969 to sa mu prisudzuje zomrel v 2018 a v rovnaký deň nás opustila aj frontmenka írskej kapely Cranberries Dolores O'Riordan. tá bola narodená v septembri 1971 takže sa to uzavrelo veľmi veľmi veľmi skoro a už sa to uzavrelo žiaľ aj v prípade dnešného strieborného medailistu no a pokiaľ ide o mekýho žbírku tak tých strieborných medailí u nás na jeho konte je viac, celkovo 19, tentoraz k tomu pripadla už po druhýkrát strieborná priečka pre pesničku Jesenná láska. Láska je strašná Láska ta všetko súby, no ten, čo ľúbil, skamal sa, a ten, čo sklamal ľúbi. V dlhých smutných letných dní, na staré lístě padá. Poznala príliš neskoro, ako ho malá rada. Tak každoročne veselí, svetlý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 a možno tôňu iba, no pred cieľom sa zastaví, komu za srdce chýba. Zo všetkých mojich obrázkov mám i vy ošiaľ Bola to láska, sklamanie, aj láska k Veskata všetko sľuby, no ten, čo lúbil, sklamal sa. A ten, čo sklamal, lúbil. Prav dlhých smutných letných dní na staré lísne padá, Poznala príliš neskoro, ako mala rada. Poznala príliš neskoro. ...zostáva moment, keď ideme vyčistiť stôl, aby bolo jasné, čo ešte v ponuke zostáva, čo sa tam už naopak objaviť nemôže. A to druhé ani spomínať nepotrebujeme. V 386. kole vykopávok Rádia Slobodný vysielač sa o vašu prípadnú priazeň uchádzajú ako dvojka. mekišbirka s nahravkou Jesenná láska, trojkov je Slepá láska, Evy štvorkou štvorkov láska... Marie a hral na trúbku Láska je na piatom mieste Barbary Hašťákovej, ďalej sú to ako šestka chlapčenský úsmev, vaša patejdla vaše gneckář a tu kytaru som koupil kvôli Tobie to je sedmička, osmičkou hlídač Krav Jarka Nohavicu, deviatkou bola to láska Jany Kocianovej a desiatkou, jinak to nejde Hany Zagorovej, Petra Kotvalda a Standu Hloška Pieseň do vetra, Vlada Oravca to je jedenáctka, dvanáctkou Tam pod nebeskou báni, Evy Olmerovej, trináctkou Peter Naď, a až sa znova narodím Dávam ti dár, Nadiu Urbánkovej bude štrnáctkou pre najbližší týždeň 15 tím víc ste mám rád Karla Zecha, jdi za šťastím Karla Gota bude šestnáctkou 17 ve tvém obietí Marty Kubišovej, žena je váza Mariky Gombitovej, tu bude 18. 19 Arabela Darinky Rolincovej a Jany Naďovej a Karel Kril so svojím Moriturite Salutant, to je pozícia číslo 20, tentoraz bude pozostávať naša ponuka z kompletky 25 člennej zostavy, pretože nikto nemá 15. na svojom konte, takže aj novinky to budú mať náročnejšie, niekoho pod tučiaru zatlačiť. Začali sme dnes skupinou tým, a titulom Život je Nuda. Čo je možné dostať, v našej ponuke to je aj pieseň Jerího Štedroňa. Aktuálne sme siahli po singli s názvom Hele. Heleno. Hele, tu, Hele, tu Hele, Hele, no je to tu A momentálne je to tu aj Vabiho rivalu a kapely Pacific kterých máme v ponuke so skladbou Dlouhá cesta. Byla to dlouhá cesta a já byl stále sám stálená bílá města a poslední můj fan a já nevěděl, zda se vrátit mám. No, O samote bude spievať a spieva v novinke číslo 4 tiež uh, Dalibor Janda. Tento single dostal názov Ostrovy. že aj o smiechu, aj o sozách hromady, ale bude to aj o daždi, lebo v novinke číslo 5 smiech a dášť, sme počúvali Viliama Čína. Sniech jak dášť rozdávam padám padám sniech sa zasa v No a tie slzy sa do očí môžu v tejto chvíli tlačiť aj vďaka dvom faktom. Nasledujúca pesnička bude o interpretoch, ktorí už majú na svojom konte 51 víťastie, v dnes to bude 52., ale zároveň to bude aj o formácii, ktorá nikdy na najvyššej priečke nefigurovala. A prečo sa to dá, tak to Povedať, tak to je len preto, lebo ide o spoločnú nahrávku hneď dvoch kapiel. Lojzo je tu premiérovo na najvyššej priečke, skupina Elan po 52. krát, ale spoločne si odbijú premiéru vďaka nahrávke s názvom ŽEMI JE ľúto. Ďazná skladba aktuálneho kola, čím je zrejme jediné. Je tu záver vykupávok Rádia Slobodný vysielač s poradovým číslom 395. Z Banskej Bystrice sa lučí Peter Kršiak. Čo dodať ako bodku? Snáď len vetu, nad ktorou dlho premýšľať všetci zase nepotrebujú, ale keby náhodou, tak si ju aj zopakujte. Len tí, ktorí sa chcú robiť významnými, prenasledujú iných do počutia. Tak už jdeme na finále a poslední to jistí. To všechno se chystá spoust dní. Už jdeme do finále A za všechno vážně tím Za stíně a hoře